Василь отерп. Нараз випливло вдоволене, гордякувате, ненавистю перекошене я вдошене лице. І зникло. «Я не зможу про це повідомити. Вибачте», – промовив тихо. «Ми дзвонили всі раду, але ніхто не бере трубку. Їдь і повідомиш сам. Заодно й відвезеш народного депутата з сином». Порадив черговий сержантові Ось моя заява Василь поклав на стіл аркуш Завтра під'їду до вас Мотоцикл Промчав вуличками райцентру Нічною трасою Вони зійшли в центрі села Василь показав У бокову вуличку Шоста хата притики Дякую, що підвезли Марія, Павло Максимович та Ганна Дем'янівна стояли коло ставу й чекали. «Ну що?» – зраділо кинулося до обох. «Втекли», – байдуже сказав Василь. Після почутого в міліції напад здавався дитячими пустощами, хоча добре знав, що на його сім'ю йшла погибель, але хтось завадив тому. Загинула сім'я явдушеного сина. Він – дружина і дитина. Зірвався бензин. З нами приїхав міліціонер повідомити їм. Василь відчув, як із цими словами його залишають рештки сил. О, Господи! Та що ж це за такий страшний вечір? Просто гнала Ганна і зайшлася плачем. І тут велика гора сину, у Віктора. Сергій розбився. «Як?» – Василь знову відчув осорожний холод. Іде від ніг, як плазун, і здіймає густий чуб на голові. Він почав дивитися і ворушитися. Врізався в дерево, коли вже назад їхав. Машину зім'яло купа заліза, а його і Бориса ледь витягли. Віктор ждав, ждав і поїхав мотоциклом і отаке на дорозі побачив. Ще живих повезли в лікарню. «Там страшне робиться. Ми зараз туди йдемо», – прорізався голос Павла Максимовича. «О, горе, горенько, яка ж лиха сила людьми крутить!» – заламувала руки Ганна. Святенки-старші залишили дворище. Марія, Василь і Тарас, не змовляючись, пішли до ставу і сіли на добову колоду. Василь ніяк не міг вийти з оціпяніння. Марія теж не годна була промовити жодного слова. Явдошин розлютований голос настирливо повторяв, повторяв страшні слова, ніби їх хтось записав на плівку. «Не знали, святненки» що серед нападників був і старший Явдошин син. А Василь нараз побачив давній вечір. Він приїхав після першого ув'язнення додому. Пригадав і Віктора, його розгубу і балачки, на які він викликав його. Пригадав і інші. Не раз, коли вдруге опинився у в'язниці, прокручував ті провокаційні балачки – про які знали, звідки лязь, і відгонив від себе ті думки. «Ні-ні, рідна кров не здатна на подібну зраду. Святненки на підлоту не здатні». Цієї хвилі знову пригадав те, що гнітило і пекло руками, і про що не наважувався запитати у Віктора. «А раптом правда? Як пережити цей біль?» Осіння ніч трусила росами на сади при трави, густо пахло луговим зіллям, рязкою, вирієм, і ще чимось рідним, щемним, що ще зачаїлося на на нап'ютрухлявих вербах та дубах. Вони тужили в довгі ночі за тими, хто колись зігрівав їх зорями і сонцями своїх сердець. Вони пам'ятали ще їхні голоси, їхній спів, їхній сміх, їхню любов і лагідність, цноту і чистоту. Пішли і все забрали з собою, полишивши нащадків на замінованому ненавистю і злобою полі. Українці мої, дай вам, Боже, і щастя, і сил проказав з надривом Василь. «Прости нас, Господи, що ми підняли на людей руки. Але що було б, коли б цього не зробили ми із сином? А я гадав наївний, що вже Україну знято з Христа і що в неї настав третій день Воскресіння». «Ні, тато», спокійно мовив Тарас. «Ще лише страсна п'ятниця». «Скільки ж вона протягнеться?» – аж зойкнула Марія. «Ще років тридцять дев'ять», – промовив він. «Тому що пройшов лише один рік незалежності, а мірка очищення, розплати чи покари триває сорок літ». Василь обняв дружину, сина, і стиснув їхні плечі. «Слава тобі, Господи, що я маю вас!» Поятреним поглядом дивився на ставкову гладінь, що нагадувала блискуче недремне око. Квилила розбуджена чимось чайка в очеретах і квилила веселева душа тонко і жалобно. На київському вокзалі Василя виніс натовп, всюди чув українську мову, так, мов би, те відбувалося вдома, в Полтаві чи Вінниці. Зодягнені в куртки, куфайки, навіть кожухи, люди тягли сумки, ящики, мішки на візочках імені першого президента. Василь хотів обминути той суцільний потік, але обійти не було як. Та широка, запруджена, жива ріка гриміла, Перемовлялася, сварилася. Якийсь московський молодик, що потрапив у той потік, грубо розштовхував людей, лаявся і розмахував руками. Чево ти, хахол, сюди пршся, він люто матюкався. Подібних брудних словоконструкцій Василь не чув навіть серед професійних бандитів. Дай дорогу, в шахах хладська! «А то я из вас сделаю сейчас котлеты!» Він раскидав жінок. Хтось упал, ктось закричал. Василь взорнулся и побачив поголену голову, широкий куцый низ, великий вуха. «А ну, чушки-хохлушки, дайте дорогу московскому человеку!» «Ага, думали, проживете без нас!» «Тепер тащите нам все, шакали, будете тащить, пока ми вас не удушим. Без Москви подохните, простучите клювом з вашей независимой». Василь чув поза себе його дихання. Відчув удар в спину, а потім по плечі. В одну мить скрутив ту руку. Молодик заревів від болю. Це я тебе задушу, якщо ти ще хоч раз відкриєш свій смердючий рот. Пусти, сука, больно. Буде больніше. Я тебе можу скласти, як купу брухту, поняв? Ой, поняв. Пусти, батя. Вибачся. А що это? Извинись перед людьми і Україною. Я не умею. «Ой, пусті!» «Іди тихо і дихай собі в пазуху!» Натоп виніс його в ряди торгуючих, що множилися на очах. Уся та лавина, що зійшла з поїзда, щільненько вибудовувала нові ряди, знімала вантажі, викладала, переводила подих і з надією поглядала на московський господинь, що бобралася в тих щедротах, торгувалися, купляли і йшли собі далі. Василя Шторопів Такої розкоші не бачив ніколи і ніде. Те нагадувало імпровізований сорочинський ярмарок, де можна було купити і крихітного глиняного свистка, і свинячу тушу, і живого барана. Чого тут тільки не було. Жовтіли гарбузи, дині, кавуни – Сивіли головасті капустини, стояли мішки з картоплею, ящики з помідорами, ніжинськими огірками, лежали усякі м'ясева. сирій, копчені, кільця ковбас, банки з молоком, сир, сметана, ряжанка в опішнянських глечиках. Десь голосно заспівав півень, так, мов би, то була небрудна, велелюдна. Наелектризована пристрастями привокзальна площа, а тихий хутірець в осінніх ранкових снах. Василь розвернувся і побачив того співона на руках у молодички із свіжим личком, що нагадувало вересневе налите соками і солодом яблуко. Вона теж перехопила його погляд і сказала, м'яко вимовляючи – Гражданин, купіть мого петуха, поїт ловко і бульйон буде. Смотріть, який зазулястенький!» «Хто ж продає таких співучих півнів?» Василь погладив сизо в біле пір'я. Півень знову кукурікнув. У тому було щось сумне і потішне водночас. «А як же жить, коли я три місяці...» Ні копійки в радгоспі не получила. «Дітей же якось годувати треба?» – виправдовувалась жінка. «Звідки ви?» «З гадяча. «А що, вигідніше сюди їхати, а не в Київ чи Полтаву?» «А Бог його знає. Я перший раз це мене кума загітувала. У нас всі сюди їздять». Нехай вам щастить, але по півдня я сюди не приїхав. Я це вже зрозуміла, – вибачливо усміхнулася молодиця. Ви депутат, я вас опізнала. Василь купив таки копчену курку і глечик кряжанки. Проштовхувався до виходу. Його усе припрошували щось купити. чуто полтавський, то подільський діалект подивився на вираз лиць своїх земляків, щось було запобігливо принизливе у них. Московські господині ходили поміж тими барикадами добра, купили губи, кривилися і довго торгувалися. То був кардинально інший вираз на лицях, впевнений, зверхній і навіть переможний. Мовляв, самі нам привезли та ще й благаєте купити. Ви ж без нас пропадете. Не привезли звичним шляхом, яким возили понад триста літ. Привезете на власних горбах. Василь перевів подих і подумав з гіркотою. Коли ж ти Україну отямишся і омиєш свій наймецький і догідливий лик? Оминав бомжів, прохачів, сонних і п'яних, що теж запрудили площу, Незважаючи на холодні осінні ночі. Переступив через жінку, що лежала в поперек хідника, Зиркнув на неї і побачив фіолетове обличчя з віддутими губами, що мирно плямкали у вісні. За кільканадцять метрів наштовхнувся на стару розпатлану із синюшним обличчям і запалим ротом. Вона згорнулася клубочком. Уголена нога була вкрита гнойовими струпами. Василь відвернувся. Ця планета, яка пам'ятала кроки Ікаїна, і Іуди, Богородиці Ісуса Христа, незмінно плодила дітей, яким усе важче і важче було вжитися в одному історичному просторі і часовому вимірі. Натовп заніс Василя до метро. Хтось ляснув його долонею по спині, окрикнув Бистрій роззява. Василь не встиг навіть зреагувати на те. Поруч на ескалаторі зчинилася сварка між чоловіком і жінкою. Вони ж бурляли одне в одного брутальними словами, ненависно і люто. Да я тебе не заципіла, чмир плішивий. У мене одна модельна сумочка.